Az eredeti szallagokról lemásolt, hogy 1972. május 2-án leadó mikrofont kezelte immár Özvegy Nagy Sándorni, Máris néném, felvelő jó magam Dani Péter. Most pedig a Barcói falusi dalárda repertoárjának gyöngyszemeiből fogunk egy néhány darabot bemutatni.